أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كولوا هودا أو نصارا تحتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاك وياقوب والأسبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمسلم ما آمنتم به فقد احتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاك فسجق فيكهم الله فيك وهو السميع العليم مقصد سورة بكرة بيان تطلور مسلود أولا مسألة إثباد التوحيد دوية مسألة إثباد رسالة دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او تلورمه مسله انفاق فی سبیل الله صورت په تلورو برخو کې تقسیم دی اول برخه ال آیاتونه وا پاږی کې اوله مسله اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه یو صلی یو نه ښه پګه ویه پوره دی په دې کې دویمه مسله اثبات رسالت بیان یيږي دریمه برخه یو صلی وا دو د 253 پوري په دې کې جهاد فی سبیل الله او تلورمه برخه 200 پنجوسته تر اخره فوريده پدې کې سره رم مسله انفاک فی سبیل الله بیانې غیم دویمه برخه شروع شوې ده پدې کې نه اعتراضات نه شبهې چې پرېسالت باندې واردېږي دا جوابو جوابونه کوي اول اعتراض پرېسالت باندې داو چې موږ رسالت سالت زکنه منو چې تا ته وې جبريل راوړي دا غي جواب او کو چې دوی اصل دشمني د جبريل سره نه بلکې قران سره ده دویم اعتراض چې موږ ستاره سالت زکنه منو ته د جادوګو ملګې سلیمان اسلام خو جادوګرو او ته د غه ملګې ته د جادوګو ملګې او سلیمان اسلام جادوګرو او ته ورته پیغمبر وایي د هغې جواب وکړو چې ما کفره سللیمانو واللااکې نه شایدوي نه کفرو درېاعتاز همدغه یت نمبرې س دوم کې او چې مونږ ستا د حالت دکن مننو چې ته جادو ته کفر وای حالاې جادو کوفر نه دی او د هغې جواب وککوو چې اغدوه فریقته جادو د اشاعت لپاره نو راوړې بلکې هغه جادو د جادو رد یا د جادو د پیجندني د لپاره غڅ کلمات خوللی او خلکو ته غرت استفاده کړي و چلورم اعتراض آیت نمبر یو سره چلوور کیدې چمګستاري سالت او ستا پیغمبري ز کنه منو چې تمغه د خو الفاظ نمنिके راینه نو دا جواب جواب وکړو هغه الفاظ موای چای کی بوی د شرک د بیادبي وي د کفر وي پینځم اعتراض پر نسخہ باندې او چیتنن یو حکم راوړي سببل حکم راوړي د غی جواب چې دا د الله په علم کلي معنی دلالت کوي الله پويږي په خپل معنی هغه قادر ده مالک ده چې کوم وخت کې کوم حکم چا د پر بهتر را دي او توم نه مودید پر را خدي بیا پینځم شپږم منځ کې آداب او متعالم تا تیاقوز مؤمنانو تا او تسلیوا چې داخله کې یو ندي کظايره معنی تا یو شې وې خدا یو ندي دنیه یریګما آیت نمبر 24 پاره سم کښ په ګم اعتراض چې مونږ ستاره څاله ځکنه مونږ ته نایبان او نازولی نه منی دا غي جواب وکړو دا جواب وشو چې دا غي پنځه جواب وشو یو سبحانه هو بل له ما فی السماوات والارض درم کل له قانتون او چلورم بدیع السماوات والارض بنزم کو اذا قزا امر فنما یقول له کن فيكون وم اعتراض چې موږ ستاره سالت ځکنمونو امنګ ستاره ترغی نمونو ترڅو چې مطالبه خپلونه وینو دا غی جواب او قچدا مطالبي په خانوم ډیر کړی دی خدایوی مطالبي مې نه دی پر کړی زکه قانون دانه دیا چی بادشاہ فردن فردن هر چاته وای چې دامي پیغمبر دامي دا کتاب دی نو منه وي منه او کنی منه نقصان هم ځان لدی به واقع دی بری محمد اسلام شروع کړی دا دغو فائدو د یو لې تشجيع او یو لې ترغیب د پاره د बहाدري او د پاره د ترغيب बहाدري راولي چې خپل بابا له وګوري حق مسله بیان کړي د صفه بیان کړي د چانه يري دلنه ده او ترغیب دې موږ او تاسو ته تا چې خپل بابا ورو حق مسله بیان کړي توحيد بیان کړي د شرک رد کوي قران بیان کړي دیوري مسلمان په واقعي کدرې خبري دي ا يوه خبره داوه چې بيت الله بنت لتوحيد فلمه تشريكونه فيه دا بیت الله توحید د پاره ابراهیم علی السلام عبادت کړي وو تاسو ولې په دې شرک شروع کوئ دویمه خبره آیت نمبر سر شته چې وا چې دا پیغمبر علی السلام د تاسو چې د انکار کوي او تاسو رسالت نه دا پیغمبر خود د پیغمبر د پاره خو ابراهیم علی السلام دعاګانې کړي وي او اسماعیل علی السلام چې په دې مکه او په دې درسګا ته د جمعه دا بیت الله شریف جو آباد شو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 نانی سبک که ده یهود نور پلیتیانی یا نور قولونا افعال بیانی وقالو او ویده یهود او نساره چو کونو هودن شیه یهودیان او نساره یا ویده ایسایان چو شیه ایسایان نو تحت دول عرب عمومی پا دیزه که ده یهودن او نساره کې ده او چه ده دیتا بلکی که لیت تنویع لیت تنویع مطلب داره چې ده خبره د دې خبري مطلب دا نه دی چې يهوديان دا خبره کوي چې موږ او نصارا په حق یا نصارا دا خبره کوي چې موږ يهوديان په حق یو نه بلکې دې مطلب دا د لې تنوي مطلب دارې چې دا يهود دا خبره کوي چې کو هودن يهودان ته تهدو يهوديان شاين په هدایت بوي او عيسيان دا خبره کوي چې کو نو نصارا ته تهدو نصارا شاي عيسيان شون لاربو مومي امره لکه مخکې چې تیر شو آيت نمبر يو يوصل يولا سكي وكالو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا الظلم دا او چهو دا لدتنوية دا پارو يهوديا ويچي توق يهودی شو نغاب جنتي او نصارا ويچي توق إسائي شو نغاب جنتي او بيامخ كي آية مرسو ديار لسكي وكالت اليهود يهودو لسه تل على شئ يهوديا ويچي دا نصارا پا يزدين دين وكالت الناسوارا لسه تل يهودو على شيء. او نصارا وای چې يهود په دې دننه دي نو دا خبره چې دوی ځان ځان لده دا هر ي وډاله د دا بوډلو کې هر ي وډاله ځان ته په هدایت وای او ځان ته پسملر منوي وقالو او ويده يهود چكون شي يهود يهوديان نو ته دو لارو مو وقالو او وای د نصارا کونو نصارا کلام به دسي جوړيغه خبره معنا کې پپو پپو پوريته کې وکاله د سړي جوړي کوي سړي ځان پوي ول او الفاظ کې به مغه سي ويل کېږي کسانګه چې مخې ته دي وکالو او ويدا نسارا كونو نسارا شيتا نسارا ته ته دون لارو عمومي په هدايت بشي کول ورته وایا اوس جواب کوي الاده دي خبرې نه دا بل د ازراب ده د ازراب مطلب دا چې دا مغه کې کوم خبره تیره شوه د نصاره او د يهودو د دې رد قيده دي خبره چستا ستاسو دا خبره سري نه ده تاسو حکومت داوا وکړه چې يهو يهوديت حق دین ده يا حق دین ده مستاسو د تاسو دواړو دغه دا داوا دا دا حق نه ده ستاسو دواړو دغه دا داوا دا دا دا سري نه ده دا. دا بل د دې زکر ازراب بل ویلې کیږي اذن مخکې حکومت خبره تی رشي داغي نفي کوي دا غیرت کوي څنګه په ټول ملت خوولږي د ټم کول ورتوয়া بل نه نه د دوی دا خبر صحیح نه دا چې نصاراش حق دین دی او يهوديت حق دین دی بل بلکې ملت ابراهيم حنيفا طريقه د ابراهيم عليه السلام دین د ابراهيم عليه السلام هغه حق دینو هغه حق لاروا حنيفا چاغي کې رد رد شرک دی او بیان د توحيد دي حنيفا هر کاست ویل کیږي هغه شخص ویل کیږي چې چاغه یو لارې پريدي او بل لارې په مضبوطياس رواني سي اغه ته حنیف حنیف مانا دا یو شی پرخل بل شی نیول دلتا ابراهيم عليهم السلام ته صفات راوړو چې حنیفن چېغه حنیفو ابراهیم عليهم السلام ولې چې ابراهيم عليهم السلام هغه د پلار نیکه دین پرې خهو د پلار نیکه دین څه یو بود پرستی و دارنګ د د ستوري عبادت نو ابراهيم استم هغه لار پرې خهوا ینه منل نه بیخېد ایبراهيم اسلام پیدا شوی او زلمې شوه ا ا, آ ایبراهيم اسلام پدېمنه پو یو چې دالار صحیح نه ده دا. دا غلط الله را ده وحنیف وودا زکو ویله او هغه هغه لار رد کړه پریخوله او توحید لار یونیوله نو به توحید چې کوم لار نیوله دا خطاسو اول وسطابلو رز چې څنګه به لار نیوله د توحید چې به پاغه منځان قربان کړي ور لزان تیار کړي د غرزو ته ملکی پریخه د نور قرباني ور دي نو کول ورته وایا بل نه نه ملت ابراهیمه طریقہ ابراهیم علیہ السلام دین د ابراهیم علیہ السلام هنيغه حق ده هنيفه چاغي کې رد د شرک ده او بیان د توحید ده نو ستاسو دین صحیح نه ده بلکې طریقہ ابراهیم علیہ السلام صحیح وا او صحیح ده اوغه طریقہ څه شو چاې کې د الله د دا کتاب بیان ده ابراهیم علیہ السلام ګور الله کتاب بیان کړه او د الله د کتاب زمون کې هغه توحید بیان کړه او د شرک رد کړه زکه هغه دا څومره هغه چې غث کړه خپل کام ماندی په شرک باندې دا ټول د الله د کتاب دلاندې کړه هغه سچ کومي صحیفي وي وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه اسلام د مشرکانونه تاسو خو مشرکانې تاسو څنګه ځانته په هدایت باندې وای تاسو پاکې کې خو شرک ده تاسو خو الله ته وسیله ګرځوي داخو نائبان نازولی د نازولو اكيدمه نه چې د غولیا او وکالت النصاراء عيسى الله نصارا وای چې عيسى اسلام د الله زوی ده یا ای نائب د ی ای نازولې ده او وکالت اليهود عزير بن الله او ما په خل سوره مائده کې براش ان شاء الله غالبا ده مائده صورت ده چې وقالت النصاراء عيسيان وای چې عيسى بن الله اسلام سلام د الله نازول دي ياي نائب دي دغه قرونه کوي د الله غنته دخل کو تکلیفونه لري کوي مصیبتونه لري کوي خدای توب صفات لري نائب مطلب داره او وکالت الیهود او یهود وای چې عزیر ابن الله هه عزیر السلام یادي یو پیغمبر دي اغه یادي چې دا د الله نازول دي نائب دي تاسو باکی ده خو شرک دي تاسو څنګه ځان ته وای چې موږ په حق باندې یو مګ په سماداریو نا سمالار د ابراہیم عليه السلام لارده چې هغه کې توحید لار نه ولدي او د شرک لار پرې خولدي و ما کان من المشرکین او نو د ابراہیم عليه السلام د مشرکانونه قولو او صحیح عقیده بیانی یالله په صحیح عقیده منی رڼا ګرځي صحیح عقیده خدا ده تاسو ځان ته څنګه په هدایت منی وایې هدایت خدا لار ده د هدایت قولو ها ټیم کې تاسو په هدایت شې قولو جو و تاسو آمنه من ایمان راوړې بل الله یې پالا باندې پالا باندې ایمان کې توحید ده پالا باندې ایمان دانه چې موږ الله منو چې خالق, دے مالک دے دا دا چا خالق مالک دی مالک دی خو مشرکان ومنل د مکی مشرکان هم د منل چې الله خالق دی الله مالک دی الله باران زموار دی د قران ایتونو په دې گوادی سوران کبوت کې براشي صورت مؤمنون کې براشي نور صورتونو کې مشته په سورته روم کې براشي چې کله ته پښتنه وکړي اند دې مشرکان نه که ته پختتن وک کې د مشرکانو نه چې چوک ته چوک باران راورئ یا چا پیدا کړي دي اسممنو من خلک منغافاز منه کې چا پیدا کړ اسممنو مکه نودی بوی چېله الله پیدا کړي خاک منلو کې منو که ته پختتن و کې د مشرکانو نه چې چې باران را ورئ د دو ب ل کوو وي به الله را د باران ې مور خو الله ګنلو دارنګې سورت انکبوت کی غالبن راضی خیره سورت انکبوت وګورې زده غيو سورت وګورو چې مشركان چی مشرکان وی الله منلو که نه منلو او ک نه الله نه مکمل انکاريو سورت روم کوم چې ته له سورت انکبوت وګورې اورمخه آیت نمبر دی یو استم سي بارا سورت ان كبوت اخريا ایتونه دي داريم ایت نمبر 25 پتا داول دا يو استم سي پاري بس دغه دويمه درمه پانه ایتونه دي ایت نمبر 25 پتا سورت ان كبوت ولا ينزعله من خلق السماوات والارض او کچريته فوختنه او کيدي مشرکانونه چې چا پیدا کړي د اسمانونو نو وسخر الشمس والقمر او چاته به کړي دل مر اوس بوگمه نو الله لا يقلن الله فخا مخا وې بچ الله پیدا کړي دي زمکه آسمان الله پیدا کړي مر اوس الله تابې کړي نو خالقي منو منلو فانا يوفكون نو كم ترت دي ککړې شوې تاسو نو بیا څنګه نو ببل چاته ولي اله وای ولذي موارغر الله يبسط الرزق لمن يشاؤ من عباده ويقدر ان الله بكل شعن عليم ولئن سألتوما او کچرة تبغتنا وكي دي مشرقانونا من نزل من السماع دا مشرقان توق دي ابو جهل یا دا عدبا یا دا شبا دا ما دي او پا مكاك مخاطب سوقو ابو جهل وعدبا وشبا دا نور منكرينو وله انته هلته وم اوکششرته پوختتن و کې د مشرکانونه چې من نه دله من نه سماې چوک راورري آسمان نامه انوب بارانې مور چوک دی فاه یا بلار ده متاذقي پهې وبو سره ځمکه من بعد د مووت پس د اوچدو دغ نه د فصل دم د اباده زی موار څوک ده نو لیکولن الله نذر دے چ وای با الله الله زی موار ده نو کول الحمدلله ورته وای چ ټول صفاتونه دخته یتوب الله لدی څنګه داسی پتون دخته یتوب منی او, أو نور صفاتونه دخته یتوب نه منی په شوی په مرزونو کې بل موار ګرځه په بچو کې بل موار ګرځه او په نور حاجتونو کې بل موار ګرځه او په دي کې الله زی موار منی د لګه څنګه چې دغه زی موار الله منی په خالقیت کې خالق الله منی ه شو دا د خلل تووب فت دی که نه خایت دارنې په مالکیت کې الله مالک منې چې دغه د بارانونو مالک دی د زمو د آبادده مالک دی نو داغ ررنې نور پتونو کې دغه نور د نور حاجتونو کې په نور اولوغیتې فتونو کې الله یو مننی کلیل هم در لا ووایه چې وا چې دخدا تووب فتونونه لا خاص الله ل بل اکثرو هم لا کلونه بلکې زیاد د دوی نه اقل په کنی دا سورت این روم کې او گوری لگا روم کې او سا آیت زگور ما سورت ای روم دے دی سورت اینکا انکبوت پسی سورت دے نا آیت چوک پانیوار آیت آیت گور روم آیت نمبر د پانه ورا ورا ورو شو روم روټ کړه دا مړا ورا ورا ډا و دغه ریکارډینګ کوم ټول ریکارډ کیږي د سورته لقمان په اوپر کدی کیه آیت دي کوم دغه سورته لقمان آیت نمبر 25 تم ګورل ګور په سي لاړ شي سورته روم په د لقمان آیت نمبر 25 حکومیت چې وګورم هغه مې پیداونکو خداییت 빈ښتم وګورم هغه سي ايت دي چې ولا انسان ته من خلق سماواته او کجره پختنه وکي دي مشر قانونا چا پیدا کړی د اسمان نوظمه کا ولا نو يقولن الله خامخه خا وایب چ الله پیدا کړی دي نو کلی الحمد لله ورته چې د خدایته بول سي پتون الله لدی د صفته منی د خالقیتہ د رنور سي پتون اول نه منی الله له وایا یو بل ایت ده نه پوي ګم چوس ورته روم کې او کمسورت که و چه اغیق اللہ وی چې پختنه وکا دی مشرکانونا چی مختاره کل د هر چه اختیار لرون که توق ده ده مشرکان بوی چې الله ده د هر چه اختیار لرون الله اللہ ده خیر سغایت و زین نو اتو نو قولوا هو ایتاسو امننا چې موږ ایمان راوړی بل الله په الله باندې په الله باندې ایمان دانا چې خالق منما مالک منما رازي کی منما لیکن الٰه منما یا الٰه منما قبول کوم یوزے کوم شریکو وسره په پټمه د خدای توب کې وسره بل شریکو ما په مینه د خدای توب کې وسره بل شریکو او په د خدای توب کې وسره بل شریکو نه لکه څنګه چې الله خالق یو منم الله رازق یومنن مالک یومنن ممدارنګ الہی یومنن څه مطلب زه په تمه د خدای توب کې یومنن د خدای توب غونې تمه زې د بل چاننن کوم د بابا نه د پیغمبر نه د مرنه د ژوندینه لکه څنګه لکه څنګه تمه چې د خدای توب ده کوم تمه چې هغه بغیر د اسباب ده هغه تمه چې ذکریا علی السلام ته نکړې ده ذکریا علی السلام چې کلا مریم بیبی او په صورت مریم کې براشي په صورت مائده کې وم راشي په سورته ال عمران کې کله چې زکریا علیه مریم بی بی وکتل چاغي سبب به موسم میوي دغه کرامت د مریم بی بی به موسم میوه ته الله را لګل زکریا علیه السلام چې کړو قتل ابو ده زکریا علیه السلام د بچو د پیدا کول نه اورځدلې نو چې کله به موسم میوه وکټل نو د اولاد نو الله نه تا وکړي الله مال اولاد راکې دا ته موږي ته مده د خدای توپ ته مده پوي چالله مله اوله در را کې نو بیا الله سوال کړی دی اللهله دور کړی دی ییال اسلام بیا الله ورکی دی دا موسی مثال اسلام چې کله ګیر شو دی په دریاب پهغاړه باندې شاته فرون دی او مخکې دریاب دی تو په دغه ټایم کې مثال اسمسلام تمه چا نه کړي الله نه کړی چې تهې اوس بچکا نو الله بیا او مغه دریاب چې یو ناممکن ممکنه خبره ده د اوسو د قوانینو سره ی ی خلکې عادت خبره ده دریا په منز بليږي نه لکن داغ ټایم ک چې موثالسم اللهانه تمه کړی ده درای به او ته او زمکې ته و چکي ده او باغ کې بیا او کړی پورې بااصلی دی دغرنګې فور کې او سړی بچکې دی نه شي لې ابراhim مستا چې اللله نه تم د خدای توپ تم وه کې بچکی دی پوه شو یون سلستې د په خیره کې بچکی دی او ی ببل اسلام هغه مرض نه چې باغ ما لګېدللی او بعض خلککوغا بدن چینجی چنجینیو داخه خبر غلطه ده دا د صحیح خبر نه ده ځکه د انبییاء بدن چي دي اغه چنجيني شخړل حدیث ته پدې باندې نو چم پمر گني شخړل په ژوندوني څخړي شي ځکه داغه د پیغمبر یو قسم بیزتی ده ځکه چې چنجيني په بدن باندې او بیا خلکو په سلی کلی دي او چې چنجي به بدن نو غرض واغ غست خپل بدن باندې به تر کې غچول دا خو ما نه د الله امتحان ده دا ټوله صابتنی دی د صحیح احادیثونه د ټولې غلطه خبر دی کسي دی وساغه پورې بس یو مرضو دسی یو مرزو چای کی دغه بیزتی نه وا چنجي خود خو مرز نه ده چې په انسان منولږي دا یو ډېر یو یو بدرنګ مرز دی نو بدرنګ مرز الله پیغمبران ته نه ورکی د بیزتی مرز الله پیغمبران ته نه ورکی امتحان وو خودسه د بیزتی امتحان نه راول الله پیغمبرانو باندې چې خره ته نکره کو بیا پوه شئ نو هغه مرسته چاخه کړې لري ایوب علی السلام خدای ټوله واقعیت ان شاء الله سورته انبیاء کې برایشې نو آمنا بالله موږ ایمان راوړې پاللانه څه مطلب زموږ تمه د خدای توپ اعلان ده هغه تمه چې د خدای توپ تمه ده هغه موږ د الله نه کوو دا نه بچي به نشته نه نو بچي غواړم د بچو تمه بچان کوم الله نه وکوم د بچانې نه کوم چې بابا لاړسم چې مال بچي راکا بچي منشته لري زه یې منشته نه بجو دا وله یو فیسبوک کې ویډیو و په یو درګار په پنجاب کې ال دی اغه ټی وی والا لاټ شي مایک نسی خزیلا او خزی بچي ورسري ود دلته ولی راغلي وسلام د پر راغلې ما بابا لا وی ولی سلام د پر راغلې ودا بچي مې ویني دا زوی اوس خو کې ناس و دا مال دی بابا را کړه ونګرته بابا در کړه څنګه در کړه نو بس لګیا و د دې په توفیل او د دې په برکت او د دې په داو بس لګیا و ودا مات الله را کړه نه دا اتمه د اصل کې تخ دې تو بده عامن نهبلله ک مرات دا دی چې تمه د خدا تو بهیو الله نه کوم یره د خدای تو بهو الله نه کوم هغه یاره چې د خدای تووب یره دا چې هغه دا, دا الله نه کېږي پوه شو چې عذااب را و او پر کوم تباې لکه د ن اسلام کوې پر دنیا تباکی کې د داس یاره خ بلوک نه شي کو دس یاره د بل, بل چا نه کد نه شي دس طببعی بلوک را وست شي نه بغیر پوه شو دا جان چې الله به ذا وررکي دا غصه سزا بل چوکني شي ور کوله لانا بغیر ودغه يره کوم يره دا د خدای توب ده دا. دا بالله دایمن دا په الله ده او مینه د خدای توب ميو الله سره ده هغه مينه چې هغه د خدای توب مينده چې زه په غمینه کې دا الله په ما نو ماي نظر نیاز کوم کوی تاسو لیکل کنه ته دا مې پرون شو بهر کوی کین نه دوړه بس تاسو په غری ناش تويخه لیکه شبا چا نو هغه مينه چې هغه د خدای توب مينده چپاړی کې یو انسان د الله پر پرزان قرباني مال قرباني وخت قرباني خپل خواشات قرباني بچی قرباني او د غمنا خاص الله سره کومبل چا سین کوم نو کولو هو اي چې امنا بالله موږ ایمان راوړې په یو الله باندې وما انزل او وما او من ایمان راوړې پاغه کتابونو ماندی پاغه کتاب باندې انزل اله إلينا چې لګل شوې ده موږ ته په قران ایمان په قران وما او پاغه کتابونو مانه انزل الى ابراهيم چې لګل شوې ابراهيم عليه السلام ته ورې کتاب وو يا صحیفه وي يا کتاب وو الله د خوانه وسره نسخه وي وما انزل الى او ابراهيم او باربند چاله گريشو ابراهيم عليه السلام تو اسماعيل او اسماعيل عليه السلام تو اسحاق او اسحاق عليه السلام تو يعقوب او يعقوب عليه السلام تول اسبات او اولاد يعقوب عليه السلام تا, السلام تا, السلام تا يوسف عليه السلام ده پیغمبر ده يعقوب السلام په اولاد کې بنور ملاند دی دی دي ودي چې د دولس وړه زمان ده يعقوب السلام پیغمبران او موږ وينه دا یو پیغمبر يوسف عليه ثابت ته قران نه چې ده پیغمبر د نور پیغمبران نه زکه دا وينه ګناه ګناه شويدا اروی پیغمبر دے دے دے اسلام علیہ السلام په قتل کې یوسف علیہ اسلام په ورکو کې ینه غو یو یو ګنا کړه یوسف علیہ السلام یې ور کړې د قتل بندو بس کړه دا ګنا ده په جو او انبیات چې دي معصوم دي د ګنانه بده لهازه د پیغمبران نه دي کدا پیغمبران وینو دي دغه سی ګنانه شو کولی چې یوسف علیہ السلام د قتل بندو بس کړه یو یو رپ کېو ا په جوش یې چې نه قتل کوي ما خیر د کویلی وګرځوي پریري هغه ونه ورو خوګېدو په جوش مره وتابي هغه امر ورو خورا که بیا صورت یوسف کې به انشاء الله راشم ول اسبات او پاولاد یعقوب علی هغه صحیفه منم کتابونه منم چې پې ابراهيم علی نازل شوی دي پې اسماعیل نازل شوی دي پې اسحاق علی السلام نازل شوي او السلام السلام ده ده ده ده او پاولاد یعقوب علی السلام نازل دي و ما او پغه کتابونه منده او ته موسی شو موسی علی السلام تا تورات ده و شو عیسی علی السلام تا ده خو معلوم دی اغنور معلوم ندي و او پغه باندې او ته نبیونه شو پیغمبرانو ته ربېمو طرفه دربد دوی نه نورو پیغمبران ته مل ورکړي دي کتابونه او صحیفه بعضه معلوم دي بعضه نه دي معلوم په ټولو منځمن ایمان دی دا صحیح ایمان الله موږ او تاسو ته تشریح کوس په دې ځای کې ګوراز منګه ایمان په ټولو کتابونو باندې کوم چې معلوم دي هغه خو معلوم دي پا خو ایمان شته زمنګل تورات د زبور د انجیل دی قران دي دا خو معلوم دي بالاسم قانون معنی معلوم دي په قران او حديث دا نومونه چې په موسی عليه السلام نازل شو د غنوم توراتو او په عیسی عليه چې نازل شو د غنوم انجیل په داوود عليه چې نازل شو د غنوم زبور او په نبی اسلام چې نازل شو د غنوم قرانه د نور پیغمبرانو باندې نازل شي ویلې د غنومونه نه ذکر شي چې دا غ کتابونه نمونه څو کتابون صرف اشاره شوی دا چې ما ورکړیو ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل اسلام ته نور پیغمبرانو ته پوه شئ روزمو بټولونه مې ایمان ده چې دا, دا الله کتابونه و او دا د حق سر چشمه وي دا د هدايت سر چشمه وي په خپل خپل خپل وختونو سره او ټول پیغمبران کوم پیغمبران چې معلوم دي تلوروش دي 15 پیغمبران چې په قران او حدوث کې په نوم معلوم دي او نور یو لکه تلوروش یا یونیم لکه پیغمبران دي چې هغه ما معلوم ندي او کډیم نشو ما د یو پیغمبر الله یا د ولیم نشو پوه شو صرف هغه یاد کړي چې هغه جلیل القدر پیغمبران دي نو دا ټول ما زمونږ ایمان دي خو کوم معلومات دي او کوم معلومات ندي خو پیغمبران دي زمونږ په ایمان دي چې او دا د لام بیا او دوی دا الله پیغمبر خلکو تر را سوال او دوی دا الله کتاب خلکو ته بیان کړي دي په ټول ما زمونږ ایمان دي خو فرق یو یو فرق شته دي دمر کې جمله واورې لانو لا نفرکو بین احد منهما فرق نکومنګ په ميز د یو پیغمبر کمه منهم من د پیغمبرانو نه مونږه لکه تومره احترام او عزت او تومره ځان چې قربانه و په نبی عليه السلام باندې هم دا رنګ مونږه ځان قربانه و په عيسى عليه السلام باندې کسو کې عزت یو کې هم دا رنګ مونږه ځان قربانه و په موسی عليه السلام باندې کڅو کې عزت یو کې په ابراهيم عليه السلام باندې هم کڅو کې عزت یو کې هم دا رنګ دارنه کې دا سر... دا او وسړې دا توراج بې عزتي کوي موږ باندې بدلېږي که وسړې د انجیل بې عزتي کوي موږ باندې بدلېږي او که وسړې زبور بې عزتي کوي ځکه زمونږ عقیده دا ده چې دا د الله کتابونه دي سې دا اوسې په دنیا کې هغه شکل نه ده چې کوم شکل باندې هغه ټیم کې هغه صحیح چوو یا اوس په هغه صحیح شکل کې پاتې نه دي او بې عزتي موږ نه کوو پوښي مغه بيزتي نکوه ځکه مغه دا کې در چې دا یو ټیم کې د اصل شکل هغه د هغه د هدایت سر چشمه وي د پیغمبرانو کې د الله په کتابونو کې مغه فرق نکوه لیکن البته یو فرق شته یو فرق شته د قران کې او په پیغمبر علي سلام کې او په نورو کتابونو او نورو پیغمبرانو کې هغه فرق ده چې په نورو کتابونو او نورو پیغمبرانو منځمن ایمان اجمالند ده یا اجمالي ایمان وطبی. ولکی اجمالی ایمان څه مطلب دی ان موږ منو چې هغه د الله پیغمبران وو او هغه هغه د الله دین د پرځون قربان کړي دي حق مسره بیان کړي دا موږ دا منو کڅوکی بزتی کوي زموږ ایمان ور معنی لپاره ولکی نو ان موږ د غوسارزي او موږ ومغاسې مين له رول کسانګه چینه زموږ د پیغمبر علی السلام سره ده تعظیم کې موږ ټول یو شی آدم رسول الله تعالی تر نبی اسلام پر ټولو پیغمبرانو ته دا غارنګ په تعظیم کې موږ ټولو کتابون ته یو شي ګورو لکه څنګه چې قرآن موږ تعظیم کوو دا غارنګ دو نور ټولو آسماني کتابونو اصلی شکل خو نشته دي خو اصلي شکل یې وي نو موږ ټولو کتابونو هغه سی عزت کړی ویل لکه څنګه چې موږ قرآن عزت کوو لیکن فرق دا دی چې قرآن ایمان تفصیلی دی او په غنورو کتابونو ایمان اجمالی دی اګه صرف موږ د الله کتابونه منو چې او د الله کتابونه او د الله پیغمبرانو و لکه قرآن او پیغمبر اسلام زموږ ایمان تفسیر ته مطلب موږ قرآن منو په دې عمل کوو په نور په نور آسماني کتابونه باندې عمل نشته اګه منسوخ شوېره اوس ناسخ کوم کتاب ده قرآن ناسخ ده او منسوخ کوم کتابونه دي په لکه څنګه چې یو حکم د الله منسوخ شي کنه موږ به عمل نشته دغه راغوږي اگر کتابونه منسوخ شي وي دي هغه منوس عمل نشته عمل په دې شي منه الله موږ توکم کړه په قران باندې چې بده باندې به عمل کوی او د کوم پیغمبر په طریقه عمل کوی د نبی اسلام په دردی ته ویل کیږي تفصیلی ایمان چې موږ د نبی اسلام ژوند دغه په دغه د ژوند په طریقه به ژوند تیرو پوښه یی داغه د جون چکمې طریقې دی پخې موږ جون ترو پخې طریقو باندې غمو کې په خا دیو او دا او هغه اعمال چې موږ د قران خود دی پخې به موږ عمل کوو هغه نور کډمون موږ صرف د الله کتابونو منو تعزيمي کوو عزت کوو احترام کوو عمل پخې موږ منسوخ شولې پوښه دا فرق دی صرف لا نفرکو بینا لا نفرکو دا فرق نه مراد تعظیم نه عزت او عظمت ده پوښه عظمت کې موږ د یو پیغمبر او د یو کتاب فرق نکوم پوسنګ ده لپاره د قدر ور دي د احترام ور دي لا نفرقوا بین هذ منهما فرق نکومنګ په ميز د یو پیغمبر کې یا په ميز د یو کتاب بین احدن په ميز د یو پیغمبر کې منهم د دوينه سورته النساء ګوره سورته النساء ایت نمبر 45 شپږم سي پارا البته ګوره مزاحته د دې خبرې آیت نمبر 255 شبګم سيپاره سورته النساء شبګم سيپاره اولنې پانډه د شبګم سيپاره اولنې مخ وګورئ چې یو نیم سل نمبر آیت ان الذين يوقنوا كسان يكفرون بالله چه انکار کوي په والد الله باندې الله خو مني کو یو والد الله نمني ورسوله او انکار کوي د پیغمبرانو د الله نه ويريدون او او او واړي دوی ان يفرقوا بين الله چې بلتون راولي په منځ د الله او رسول او په منز د پیغمبرانو د الله کې دا واړي چې په دې منځ کې فرق راولي یعنی یو یعنی يهوديان چې د موسی اسلام السلام او باز نور پیغمبران لکه نول نه مني تک سليمان عليه السلام نه مني لکه لکه څنګه چې يهود او نصارا بعضي پیغمبران مني کوم چې دوی د خوخي دي نور پیغمبران نه مني نصارا چې دي عيسای عيسای ایسا اسلام مني زكريا اسلام مني دارنګ يحيال اسلام مني دا بعضي پیغمبران مريم بيبي مني دارنګ دغه دا پلار عمران دغه دا سي دنسدي پیغمبران مني نور پیغمران نه من نبي اسلام نه مني دارنګ دغه دا مخکي موسا اسلام چو غم مني ای سائان چې دی موسی علی السلام مني لکهنه بعضې نوبازي بني او بعضې نه مني تو الله وي ان الذین یکننا اکسان یکفرون بالله چې انکار کوي په والد الله باندې او رسولي او په پیغمبرانو د الله باندې توحید هم نه او پیغمبران د الله نه مني ويريدون او غاردوي ان يفرقوا بين الله كبلتون راولي پمنز د الله ورسول او پمنز پیغمبرانو د الله کې چنين پیغمبران ماني او نیم پیغمبران نه بني بلتون راوستل غاړي ويقولون او ويد د کافران نو امنو بي بازنه منغيمان رړو په بازي پیغمبرانو باندې ونقرو بي باز او انکار کوم په بازي پیغمبرانو باندي. اولاوی دا کافران دی دا کسان یکوارا یک پرونا دا خلق انکار کوونکي کا دا کافران دی دا بخی مسامران دینا چنیم منی و نمانی بلتون را وستالغواڑی ویوری دونا او غواڑی دوی ان، انیت تخیزو بین زالی کسبیلا چونی سی پا مینس داده که لا را چنیم منی و نمانی داده مینس کی زی اولای دا خلق همو کافرون حق کا هم دوی دی کافران پر اختیابان دی دا حق کافران دي. گوښه پر د دنيو په کوپر کې چاک نشته لري چې د اني منو نیم نیم منی, منی. وعذدنا للکافرین عذاب مهیمه او تر کړه موږ د پاره د مون کېنو عذاب وسو کوونکې ور مخکې آیتونه ورسره دوه پنو سګره ولوس ایمانه تل تشریکي خان ولذینا او اوا کسن ایمان راوړي بالله پالا باندې چې توحید منی الله مننی توهید منی چوکو شق نه پهذاه صفاو کې وررسولی اوی ما وړی په پیغمرانو د الله باندې ولم یو فرریکو به نهه دی نه اوتون او ببلتون نقيئ یا بلتون ی نړو په منز د ی کس کې منهن د پیغمرانو نه پول و یو رقمګوري په عزمت کو تعظیم کې اولا ک دا خلک سو فاوتې یم جوره هممه زر د چې ور به کو ته اجر د دوی وکان الله غ پور او د الله بهخون کې میرو بازا ته دا زمو ایمان ده ټول پیغمبرانو او ټول کتابونو مبارکه نکولو اوایه چې آمنا من ایمان راوړې بالله پهوالې د الله باندې و ما په کتابونو واسحاک باندې انزل او په کتاب باندې انزل لینا چې لري ګل شوې ده موږ ته یعنی قران خو په قران باندې ایمان تفصيلي ده و ما په کتاب باندې انزل چې لري ګل شوې ده الای ابراهیم ابراهیم علی السلام ته او اسماعیل او اسماعیل السلام ته و اسحاق او ته و یاقوب او یاقوب علی السلام ته او لاسبات او اولاد ته و ما په کتابونو مګ ایمان راوړې او ته مو سچ ور شو موسی عليه السلام توه یسا عليه السلام په کتابونو باندې او ته نبیونه چور کړې شو پیغمبران تمر ربي ما طرفه رب د دوی نه پټول ما زمنګ ایمان دي لا نفرقو بین احد لیکن په غنور باندې عمل, دی عمل او په دې کتاب باندې عمل دي او دې پیغمبر په طریقه عمل دي داوی په طریقو عمل ځکه د پیغمبر اسلام طریقا د ټولو پیغمبرانو طریقو نه چورده پوښې دا ټول د پیغمبرانو د طریقو او د غو د سنتو ینه خلاصه ده د نبی اسلام ژوند دا رنگه قران چې د ټول کتابونو خلاصه ده قران چې د نوې خبری نکید نور کتابونو نه قران د ټول کتابونو خو ځکه الله کتابونو ځکه منسوخ کړی چې هغه اصلي شکل کې پاتې شي وینه نه ځکه هغه منسوخ کړه بوشه نو قران د ټولو کتابونو نه خلاصه او پیغمبر اسلام د ټولو پیغمبرانو خلاصه ده دا د دا جن په دې وجوانی موږ موږ اوس فعلن صرف په قران باندې عمل کوو او په نبی اسلام په طریقه باندې عمل کوو او نور اغه د نور پیغمبرانو طریقې زموږ لپاره منسوخ دي په دې وجوانی عیسی علی اسلام چې کاه بیا راشي ان شاء الله و هغه بو نه دین نه راوړي بلکې هغه بو د نبی اسلام امتي را کوزيږي ینغه به شریعت د پیغمبر پیغمبر اسلام مانی قران به مانی او هغه د نبی اسلام په سنتو باندې عمل کړي واحد عیسی علی السلام د چاغه د نبی علی السلام امتی په پیغمبرانو کې لا نفرکو بینه هذ منهما فرق نکو مونږ په میندې یو پیغمبر کمن هم د دوه امتی د سینا چ امتی مطلب زمون ته امتی ته یو ماتینه دا ما استلایغه د پاره ویلې غوتابیدار به د چا د قران او سنت لا نفرکو زکه هغه مستقلی پیغمبر دي ځان لا او ځان کتاب او شريعه هغه لري شريعت لري لا نفرکو بینه هدن زکه زو شک شومچکريشه د امتيته کې هغه د پاره ما په خیال زو دقیق نه يم یا به ص یا به نه د لا نوفرېکو باید نه نه فرق نه کوه په می یو پیغمبرې من هم د دوی نه نهله هو مسلمونونه او منګه دی الله تغاړه کې خدون کوې یمونږ اللهله تهدار کووله تغاړه کېږدوخلو خپلو کو مدونو کې په د مسلمونمانې ی ولی کوئ بیا بیا به ت چې داولې فین منسته نور ترغی بور کوي صی ایمان طر چې صی ایمان کوم دی ی ودیت صیح دی او نه ایسایت صحیح دین ده صحیح ایمان ده صحیح سے ایمان خدا ده دغه آیت کې بایان شو او صحیح ایماندار اوس په آیت کې نورم تفسیر کیږي فین امنو پس کچری دوی ایمان راوړو بمسلمہ د بمثل کې دا به دوه معنی منکو اول معنی کې دا بمثل کې دا بی چره دا زائد ده زائد څه مطلب انګلیش کې وته منګ سايلنٹ ويو لکه سايلنٹ ٹھیک نه وې کیږي داګه نو فهین آ مطلب په معنا کې دا بیچ لري دا زائد دی په معنا کې دا نه استعمالږي دا به اول معنا کې ګوره نو معنا بد شي شې دا به مونږه ساکت کو فهین آ منو پڅکه چې ردو ایمان راوړي مسلمه امنتم په شاند ایمان د هغه امنتم چې تاسو ایمان راوړئ به یې پاره باندې دلته خطاب صحابه او تاریخ صحابه کرام تعال خطاب کوي چې د يهودو دا تاسو چې ګرچا پره آباد دي او دا نصارا چې تاسو ګرچا پره آباد دي دوی خوېچ يهوډت سيدين دکنه او يساع سيدين دکنه مله الله ویچ نه تاسو چې په ایمان يي صحابو الله وی تاسو چې په کوم ایمان که دا يهود او نصارا دوی تاسو کونتي ایمان راوړو دا فقاعده ته دا یو یقینا لار اب عمومي دا به په هدایت شي يني دي ايت کې د صحابه کرامو د عدالت او د صحابه او د صحابه کرامو د صفاي يو غټ معیار الله مکرر کړي موږ وتاهستا زموږ وستا سو د ټوله دنیا ایمان زموږ ټوله د ایمان لپاره تله په شمول د يهودو او د نصارا او د هندوانو ټوله دنیا لپاره خو يهودو او نصارا مې ځکه یاد کړ چې هغه ټیم کې مخاطبین صرف يهود او نصارا و خدا هغه سره خاص نه دی چې صرف يهود او نصارا به د صحابه او ایمان راوړي نور پدیو کم کې نه دي دنیا د هغه لپاره د صحابه ایمان چې شري معیار دي ده کي وسره خپل ایمان تلل غواړي د صحابه په ایمان, چا ایمان دی اوتلي چې آیا زمونږه د صحابهون ته ایمان دی دیو کنه د په کیفیت کې نه کیفیت کې خداغو ایمان بډیر کوي ډیر قرباني تکلیفونه ور کړی دا ومنګه ور تر شو ته مؤمن بیه کې ان هغه چې په کوم شینو باندې ایمان راوړې او هغه چې کوم اصول منل دي مونږ هغه اصول منو کنه منو آیا, آیا زمونږه ایمان کې هغه اصول شته که نشته دا زمونږه ستاسو پر تلل دا صحابه کرامو پدې وجه باندې زمون امت ټول امت پدې معنی متفق دي او پدې معنی د ټول امت اجماع ده چې اس صحابه تو کلهم عدول صحابه کرام چې ټول عادلان دي تا موږ نه جرحه نشو کېدل لکه څنګه چې صحابه کرام نن لاندې په نور راویانو موږ نه جرحه کیږي چې پلانکي دروغجن دي پلانکي پلانکي چې هغه دروغجن دي او پلانکي داره پلانکي هغه دي سوې حفظ دي او پلانې فلاني دي ټول په صحابه باندې جرحه نشي یو کاس کجار حقای جرح مطلب <سؤال> ک یو سړی لکه موږ پدې پدې احادیڅو کې پراویانو باندې جرح او تعدیل یو باب لرو پراویانو باندې جرح کیږي چې دا پلانکی راوی چیرې د حدیث مقبول <سؤال> نه ده ولې مقبول <سؤال> نه ده چې د دروغجن ده د پلانکی راوی حدیث چیرې ده مقبول <سؤال> نه ده ولې مقبول نه ده چې د حافظه کمزورې و یا د چیده د د صحبت کمزور دی د د بغراتو خلکو سرناسته پاسته کوله یعنی احاديث کی ګورایو دقیق دقیق شیوتا اشاره شوی ده په احاديث کې دسی جرها په صحابه کرامو باندې نشی کېدل صحابه کرام ټول عادلان دي نو د هر صحابي حدیث چې هغه هغه مقبول ده د صحابه کرامو په احاديث کې رد او مقبول نشته ټول مقبول دي صحابه کرام په شپدیمانه مطلب داره او د دسی آیتونه موږ او تاسو دغه اصول د ایمان اصول دی وسخه د صحابه کرام د صحابه کرام صفائی د ایمان برخه ده حدیث کړه د نبی اسلام فرمایي چوک چې پتاسو کې بدعت وګوري و شوت ما اسحد من را امنکم منکرن چوک چې پتا د غالبا د مسلم شریف حدیث ده من را امنکو کرن چوک چې پتاسو کې ناروا کار او ویني ناروا کار مراد شرک ده بدعت ده یان بلکم ناروا کار د چسر ظلم کې زیاتې کې د ناروا کې ټول او او شو ما صحاببي یا زما د سحاببي بی ونی چې کس لګیر د صاب پسسې کنزلی کوي یا هغې من جره کوي چې پانکې صحاب او پلانکې صاب اوغ به دا کولغ به بدا کول ل کو چې کتابون دا شگان چې سره کم کوي سابرا پې خله ده کوي ل کسپو د سپوغون لکه څنګه چې دا مودودی د پاکستان کې جماعت اسلامی مشر شوی د مودودی بول الله مودودی وت کېږي غ کتاب چو د خللاافت ملویت لکه د سپو د صابو پسې خپلی دي دغه رنگ دغه رنگ خلک ته توینه نووي اسلام عالم فعال العالم طالبان لازم دي چې اي ظهره علم هو چې خپل علم اظهار وکي د علم اظهار نه چمانه دا چا د منکر رد وکي او د صحابه صفاي بیان کي چې نه په صحابه او صحابه مان څنګه جرحه کوي لکه موددي چې د عثمان رضوان مبارک لري کړي چې عثمان رضوان چې کله خليفه شو هغه خپل خپل خپلوان پالل دغه غلط صفته دي لو سره موکفlfloor سږو هغه سره خپل خپلوان په وظیفه کوي خپل خپل خپلوان له په وظیفه کوي او خپل خپلوان ګټه رسي دا خاصفت نه دی یو د یو حاکم دپاره پاره هغه چا د پاره چې هغه په وظیفه شي یا په چوکۍ وته ملای او شي هغه سره خپل خپلوان له ګټه رسي او د نورو حق خوري دا خاصفت نه دی دا خو یو قسم ته الزام لگے چې دې نه هغه چوکۍ په چوکۍ امانداري نه وکړي پای کې خیانت کړي دا هغه د مسواري پوښښ نو دا پس اسمان رضی الله ان همانیو قسم الزام دی دا نه ماویر رضی الله ان همونه الزام لګی چاغه به دا کول دا کول غخ پلوځوي پختل چونکې کینولو غو نورم ډیر لري ډیر بس غپیدل دی پسې پوښښ نو دا جرح چې دا, پا کی کی. دا پس صحابه ونه کی نو عالم به صحابه په صفای منودری ګو دغه صفای بکیچ نه په دې وجوه باندې امام ابو زرعه رحمت الله علیه د امام بوخاریو د مې مستن پوستازانو کده دا, پوستازان دا غسړې امام ابو زرعه دا ته یو کس ویل کيو سړي دا خبرو کی چې په ما دې خزه طلاق کړي کا یو لک احادیث سندن او متنن یاد نوي کيو سړي دا خبرو کی چې په ما دې خزه طلاق کړي کا یو لک احادیث سندن او متنن یاد ندي نو آیا په دې سړی منه خزه طلاکیږي نو ابو ذر او توینا یې مطلب دا په خبره چې ما یو لک احادیث سندن متن یاد دي زکه په دا نه طلاکیږي دا ودا غبريده ابو زرعه توي کچیر و کچیرته اوسړه دا وی چې په ما ده خزه طلاق شي کچیرته ابو زرعه درې لک احادیث سندن او متنن یاد نوي نو بیا په خزانه طلاکی څه مطلب ده یی دا په خپل وی ابو زرع رحمت الله علیه دونه لوی محدث ته خان دونه لوی راوی تر شویلین امام ابو زرعه چې مالک دری لک لکا احادیث سندن او متنن یاد نوي پښوي انو بیا په خزه اوکاماته یادوین بیا په خزاناته طلاکیږي څه مطلب یعنی ماته یا دی پدی وځه مانا غدونې زمواري خبره کیږي چې په دې قسمه خزاناته لا کیږي کښوره زمواره اغا امام ابو زرعه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اغا تنقیس کین انتقاد کئ په صحابه او د پیغمبر اسلام علم نو, نو پوښته چې انه زندیک داسړه زندیک ده داسړه زندیک ده دا مؤمن نه دا ده د ایمان د دارینه و وته ده چې صحابه به زغه کوي تنقیس کوي انتقاد ور باندې کوي القرآن حق اندانا لأن القرآن عندنا حق فدی وجمعنه قرآن زمون په نې زمانی حق د خب خبرو مې ځان پوي کوي او کوشش کوي چې ویلي کوي ځان سره وای زکه چې ان القرآن عندنا حق كن. قرآن زمون په نې حق کتاب دی ورسول الله عندنا حق كن. او پیغمبر ده الله زمون په نې حق پیغمبر دی وانما عد الا الينا اصحاب رسول الله صلی وسلم او دا دواړه شیونه احادیث او قرآ دا دوړه شي نه مونږ ته د صحاببه او په ذ منه رسیدلي دي او چې صحاب بد نام شي نوداریک لو بد نامېږي قرآ بد نامېږي که صاحاب بد شي دا صحاب بد نام شي چوک بد نامېږي پ غمبره ستان بد نامږي دغ هادی بد نامېږي زمونږ غوندنین بد نامېږي زمون د غوندن جړی اووباصل کېږي شخ سرحنددي مجدید الفسانی مله دا یو تر شوی دی په هنندستان کې اکبر باچا په خلاف مې دا عالم چو آ... عل... اغوی... او چودری دلو په دین اکبري په خلاب باندې شیخ سرهندي په مجدد الف ثاني باندې مشهور دي هغه وی او سړی او صحابي باندې تان کوي لان تان لکه کده شیاغان او رافيز غونته او د زندیکان غونته دا سړی اصل کې په قران باندې لان تان کوي دا سړی حاصل کې په په نبی رسول باندې لان تان کوي زکه نبی اسلام لګریو داده دا سي اشاره ور چې مرګري دسي بعد نام خلق دی پیغمبر پیغمبر بسر کمو پوشو نو په دی واجه ما دی صحابو معنی تنکیز کول انتقاد کول دا دی ایمان دی خارجی پوشو دارنگی لگه دا دوی مسیح پاراو گولی دا آیت نمبر سو دری سالوی خندا پانه دا کازالکا او, او, او عادلان. عادلان دا غرانګي ځال نا کوم او غرزو ولې منګ تاسو امتون صحابه کران ته خطاب دي صحابه او دا غرانګي او غرزو ولې منګ تاسو امتون یو ټولګي وسطن عادلان تاسو عادلان خپله الله دا غوی عدالت گواہی ور کې تاسو عادلان لیتكونو شهدا علی الناس دې د پاره شي تاسو غواهان په خلقو باندې ويکون الرسول علیکم او شي پیغمبر علی اسلام په تاسو باندې غوا اسلام په تاسو کوي او تاسو پچاګه وای کوی په نور امت باندې به گوای کوی نبی اسلام حدیث کړه چې نبی اسلام فرمایي خیر القرون قرن الذي بعثت فيه بهتري نه زمانہ هغه زمانہ چې فکراله غلې شوی ما ان صحابه او زمانہ خپل زمانہ ده بهتري نه دور ده بهتري نه زمانہ ده ثم الذين بیا هغه زمانہ بهتري نه ده چې صحابه ور سره چې صحابه ور سره سر یوزې چې مطلب اې تابعین ا ثم الذين يلونهم بیا كل زمانہ بهترينه زمانہ ده چې هغه تابعین سره څوک یوزي شي یعنی ته تابعین د درې دوره د درې زمانی پیغمبر اسلامی دا بهتري زمانی دي په دې کې بدروغ کمی په دې کې فساد کمی په دې کې بشر کمی صحابو زمانه ی د پیغبره ست د صحاب یو زمانه ده بیا د طبعینو زمانه چې صحابو شاگردان دي او بیا طب به طبیینو زمانه چېطبیینو شاگرداندي دا دری زمانی پیغمبرست بهتریل زمانی دی باید به درغ او فصاده اوغ به زیات شي او په د دری زمانو کې که چوک دروجنو پبار د د همخ چوک چې عالی و راوی و محدسو چوک چې درغجنو چوک چې فتصادی وغه معلومو په شمیر کسانوواغه معلومو او درې زمانو نه بعد ورستا بیا دروغجن زیات شوی دی بیا د ریښتینو خلکو تعداد لګو شمیر لګو او دروغجن خلکو تعداد زیات وو خوښو د درې زمانی نبی اسلام فرمای دا, دا, دا بهترین زمانی دی په صحابه او زمانہ تابعین او زمانہ او تبعه تابعین زمانا صحابي چا تویل کیږي صحابي هغه چا تویل چې نبی اسلام لري دلې په حالت د ایمان کې او پامغه د ایمان په حالت کې وفات شوي می هغه چې چنابیر اسلامي د ایمان په حالت کې بدليمي او په ایمان کې د ایمان حالت کې وفاد شي وي او تعبيي به د ساجا تاويل کېږي د ایمان حالت کې صحابي لري دلي او په همدغه ایمان په کې مرشي وي ميخا د په شرط او تب تعبيي تاويل کېږي د ایمان په حالت کې تابعي لري دلي او په هغه حالت کې مرشي وي گوښه نو فاین امنو پڅکر دوه ایمان راوړي میسلمه امن ته پښاند ایمان د هغه امن تم چې تاسو ایمان راوړي به پاره مان دي نو فقا ته دو دولار بو ميمي نو صحابو ایمان تر کومو صحابو ایمان کتو ګوري تفصیلی نو سره حیران شي صحابو ایمان صحابو ایمان داو چې د پلار له حاضر نه در کړي د مور لحاظ نه درکړي د urur لحاظ نه درکړي د مال لحاظ نه درکړي صرف د چاله لحاظ درکړي د پیغمبر او د الله لحاظ درکړي لکه هغه مشهور صاحب صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه مور ډېر و چې کله ایمان راوړو مور او ته وی ویځه هړتا مو ته هړتال وی مثال خبره ویځه هغه کومه د لوګي هړتال کوم ځې تمنه خو نه بو بس کم نه بو خوراک کوم تر ترڅو چې تر تبیر ته راوخت نه وي هغه ورته ویځه وی سل زله وکه استاذ یې وایي وګه ځان منه 13 کل وګه یل کی سکه نه ما نو چې مور پښو چېر داز وی خو مډیر په خبره ټینګ ولاړ دی په خپل ایمان ماندی نو بیا غ مور سم شغه غ غالبن به ایمان راوړو ورستا دا را صحابه ایمان دي کني هغه مور چې ډیره پیګران و لیکن چې کله مقابله د خدای او د خدای رسول راغله به مور مینه ته نه دی کتلی ابو ذر غفاری رضی الله عنه لغد صحابه او ایمان واوري کنا چې پوي شې کم ایمان ولیم ته چې دا غون دی ایمان راوړي ولی اخر او ګټته چې کمالو نو کمالات لگوورې ابو ذر غفاری رضی الله وانو مشهور ڈاکو دود د مشهور ڈاکوانو د خپل زبانه پوښې د د تورور ویلې ومکه یو سړی راغله دغه پیغمبرې د ابو ذر غفاری رضی الله وانو ته یو سړی راغله یو د پیغمبرې ما د ابو ذر غفاری وته زبون کارو کوم لاړ بشم زه یو ګورم چې ځه راغه راغلې نه په خوا خو په نوم باندې پجدل کېدل په شکل باندې بارچا نه پجندل نو راغه نبي رسول الله صل يو تورو چې پیغمبر استام رسول الله تیر کړې خبري واور دې ایمان راوړو چې ایمان راوړو نو روان شو نبي استام دوی چرته زي وې زمو اعلان کوم د خپل ایمان نو لاړو په مکه کې ودردو د مکه په دې چوک کې بیت الله شریف سره او چغه وله چې لا اله الا الله دا یو قسم اعلان چغه و د توحيده نو خلک پر من را پنشوراوینی ولا خو اوالو ابو زر غفاری مشهور یدار خطرناک شړ او په زمانه کې مخکی او بکر سیدی کو من راغو و, و د تاسو څه کوی د تاسو پیژنې تاسو چوس د څوک رانی ولا له دا کس چې په دپلاره مان تاسو زې راځي دا ابو زر غفاری د غفار کبیلی خلک ته جدونو میووره د لری شو چوه دا مونږ څوک رانی ولا دا وخطرناک شړې رې پرې یو بل ورځ بیا ابو زر تین نشو ودرې دو بیا و چې لا اله الا الله محمد رسول الله حضور زورا ورسړیو بیا یو اعلان کو توحید بیا خلق نور خلق ورونی او او او وحالو ابو بکر صدیق با بیا و تو چې ګور تاسو د پیژ نه څوک دې تاسو د سبب برحمه سره وای دا غفار قبلی ابو زر دې چې بدی د د پلاره تاسو تیری غا تیری گئے دا پیژنې نغون خو ډېر خطرناک وو خو خلق لر شو او هغه وزر غفاری چې مخکې دا کوه څوک به ځان را پرې لیکن د لا اله الا الله د پاره خلکو من را پنديږي وخی مو شويه د لا اله الا کلمې د پاره د خلکو وار په ځان باندې قبلي د خلکو غا تشدد په ځان باندې قبلي دا صحابه او ایوانو تو شه د غرنګي موسی ابن عمر صحابي تر شوي ځوان الک د یوشتو کالو یو د شلو کالو مصاب ابن عمر رضی الله وانو هغه چې د دونه نيازمین او د پلار چې په هغه زمانہ او پلار د شام او د روم نه پزر دره ماندې دا غه زماني زر روپي زر اشرفي يا درهم يا دينار ورته هر شي چې وو په غه زمانه کې پزر روپي مانه به دل جوړي راغختلې پزر اندن سبا د حساب کله ک لسله ک خبز هم جوړي کید نه لسله قرمم زیاتی زکا دینار او درهم خو ډېر زیاتی دي پوه نو اې دبه یو جوړا او صددمه نیازمن د مالدار لارس غو چې کله ایمان راوړو نو پلاره وستونرالو اول خوال اول اول و سمن شو وینه تیریګه مخونه د ایمان نه به وټرډلو مستنې پوره مستنې پوره چې وټرډلو د دایو غلامو هغه اغا, اغا غلام تیوي چې ګورځبلک چې بدیر کم تر لالچ مالچ به ویرکړي مخلاص کا نو غلام چې پر لالچ دا مسبب نو مېر کو چې اخلاص کو نو سید راغو سلام ته چې رسول بس نور پلاره منور زمند نور پریګدینه وېم والم هر هر کار سره وکړم درمې پریګ دي نه نبی اسلام ته کافله روانه او نبی بس دا کافله روانه مدینه ل اول اول ځکه نبی اسلام مدینه لګل خلق لګل دوی سملګره شوځ نو مدینه ل بیا نبی بیا پور پلا لري دي هغه مور پلا چې ده په ناصر پاللو بیا مور پلا نه دی دیلی به ملت کې غزو اوحت کې شوی ده یو ځل نبی اسلام د موسی بن عمر روان په جړه شو زکه په جامو کې پیوندونه لګیدلیو نبی اسلام په جڑا شو چا ورته رسول الله ولی جړه ویدا الکوینه ویدا دونه 50 غرشوی جده یو جوړه په زر زر دینار یا درهم باندې بودا دا غستله اوس د الله او د الله پیغمبر د پاره دا غره جوړیله د صحابه ایمان زکه موږ تاسو ته الله وی ته صحابه غو ایمان راوړي دغه او ابو بکر صدیق رضی الله چې انتهایی نرم انسان یادیږي په تاریخ کې او انتهایی یو نرم انسان یادیږي بس اغه بچی کله اغه ورته قران جړل به اغه دا دا دا اغه غو کله بچ او بکر صدیق قران ویلی جړل به جړاو مطلب به اختیار به جړل دوه من درم انسان دا غه بارکه راضی وي پلار یوزل د نبی اسلام بارکه څخه بده خبر اوکړه پلار ابو کاهفا حالکه دا ابو کاهفا هم وروسته مسلمان شوه دغه صحابی رضی الله عنه دا پلار نو د نبی رسل په کې خبر اوکړه نو په دې شینه کې د پلار په شاو غرزو دسی ځکه نو نبی اس نام توي ابو بکر داري څو کړه تخړ نرند انسان بلار دي وې والو خير د کڅویر وې دي وې دي والو ویاسکه تورم لاس کوي اثر مې تنه واره دا خو سوب دي د صحابه او ایمان دور نرند انسان بيد قران او د پیغمبرستان په په کې دومره سخت ديزو دغه هم دغه ابو بکر رضی الله وان هو زوي وتوي بن ابي بکر زوي زوي دا مسلمان شوی نو په غزوه بدر کې د کفارو په لحقره کو د عبد الرحمان ابن ابي بکر نو د چ کلم مسلمان شروعسته پیار د وی وی پیارا په غزوه بدر کې مدري پره تورلاند راغی خو پریمې خو چې ز پلار می پریمې خو دری پره کني ماته وجلې شپ غزوه بدر کې زکه مقابل وکړ نخپل منس کې سره نو ابو بکر صدیق اوته تا خو ز پرې خیمه کو ته یو ظلم راغلی و ماتورلاني ما نه پرې ما, ما, ما وجلې ډارکه تا خو ما او تاسو هم دغه گزاره کړي د ما گزارنه کوله دانګ ابو بيدر ابن جراح رضی الله عنه دا د دې سوه وه په غ ب کې پلار ته مخی راغلو پریخو بیا تم مخته راغو پریخو در چې پلارو ته مخته راغلو او سری نیوالو را مون خپله تج د پلارې دا سر چې کله وت شو دوب د نوجره د پلار دا سر و دا پلار د بدن په مک او دسی ام راپېدو راپوښه لاسونه خپره پېدل او دا وته ولاره خپل پلان په خپل سره دني واله او لار خپل جنگ نور جنگ کوي لګي دي دا صاحب او ایمان دا د دین د پاره پوښه تکلیفونه مصیبتونه تل کړی دي خان جنت دونه اسانه کار نه د لسوري بکره یوټوب باندې واړه د دوی مصیاره آیت نمبر 2 سوا څوار لسته کومه ایت دغه وګورئ دونه کار نه د لکه څنګه تاسو اسانه کړی دي جنت له ویزول خیره کما غست ایت تم 244 وګوره ام دا دویمه سي پاره چوپانه واړو ام حاسبتم ان تدخل الجنه ایا ګومان کوي تاسو چې دنده بشي جنت لا ګومان کوي تاسو چې لاړ بشي جنت لا ولما یاتی کوم او نبي راغلی تاسو تمثل الذين حالات پشان د کسانو خلو من قبلكم چې دیرشيوي د مخکي تاسو نه تاسو چې لاړ بشو موږ بالاوبخي جنتته بلا شو اللهوي نه ترغی نه شيتل جنتله ترسوپه چې د خلکو بشان حالات د تن راغلی لکهستا سره مخکې چې تر شوي دي د سحاب حالات زمون د پااره زمونږ نه مخکې دي صحابه غون د حالات چمون ن ترکړي ته راغې پوره مونږ جنتته نه چوتل ممس مل باسا او رسېدلې واغوی مالی تکلیفونه وز را او بدنی تکلیفونه وزول او جړ کوی دوه تکلیفونو ته میلا شوي چې تو ذلپې راغلی او داسې دوم جړه کولې شي وو صحابه دا نیکان خلک پوخانی پیغمبرانو د غو ملګری حتی یقول الرسول تر دې pore چویل بوته پیغمبر د تسلی خبره والذین او ویل با کسانو امنو چیمان را وړو ما هو د پیغمبرانو سره چی متا نصر الله کلب امداد د لدو متقربون او پیراغله چی پیغمبر ته به خپل پیغمبر ته به وي چې الله امداد بکړه رازي تکلیف خوري زیات شو پیغمبر ووته وي چې الا ان نصر الله قريب خبردار یقینا امداد الله نږدې دي لکه ځان کلک کيده الله امداد نږدې دي صحابو هم پیغمبر ستامویل چې الله امداد نږدې دي ځان کلک کينو بیا الله امداد راغو په غوڼه دنیا باندې ورسته خورشه چاوي مخنه شوني ولي نو فاین امنو پسکه چر ایمان راوډو دوی به مسلمه امنتمه پشان دا غ چی ایمان راوډه تاسو به پاغه باندې نو فقاعده ته د نور ابو مومای په ہدایت بشي واین تا دا یو معنا دوه معنا دوه معنا کدا مسل چیرې دا دا ساکت ده او دا به چیرې دا ویل کی نو معنا بد شي فاین امنو پسکه چر دو ایمان راوډو بما ما په هغه څه معنی امنتمه دا مسل خو پکې مې څه غله شوګنه دا به دا ماسره ولګي دا به ما شو و این آمانو پس کچر ایمان را وردو بی ما پا اغت سا تم چی تاسو ایمان را وردو دوی اغا منل کم اصول چې تاسو منلی دي بی ای پا اغی امانو فکات... فکاده تا دو نو لارا با امومی سما و این او کچر دوی وا وقتل ستاز اغون دو ایمان را نوڑو ستاز اغون دو ایمان اصول دو نمانل نو فا این نوم فی شقاک پس یکینا دوی پا خلاف کی دی. دا خلاف کې دا مثمانانه د ایمان والله نه دي دوی ځان دی ایمان واللهوي نه بخي فیک فی کوومله نظر د چې کافی ب دوی دویالله اثر کې فک فیه من کو همومله نظر د چې کافی ب شي ستااسسو طرف نه دویته الله دستاسو دخوان به دویته الله کافی شي تو یریګه ما بایدیان کو وخل ه مصرله م پل و دره فیک فی کوله نظر د چې کافی ب شي دوییت الله سمی اوله لیمه او داله پو اوریدون کې اوپ اضاد دی. وقالوا اويدا او يهود ونصارى يكونوا يهودا تحت دولار رب ميم او, او نصارى او شيء يسعيان تہت ادو لار ابو ممیم کول ورت وای بل ملت ایبراهیم نہ نہ بلک طریقت ایبراهیم علی السلام حنیفان چ بیان کونه ک توحید او رات کونکه د شرکو د هدایت لار ده و ما کان من المشرکین او نو ایبراهیم علی د مشرکانونه قولو او وای د تاسو چې ا من ایمان راوړې بالله پېو الله باندې و ما پاک کتابانه انزل الینا چې لګل شوې منته و ما پاک کتابانه انزل ایبراهیم چې لګل شو ایبراهیم علی تو اسماعیل او السلام تو اسحاق <تصفيق> او السلام تا و یاقوب او السلام تا ول ازبات او اولاد السلام تا و ما او ایمان دے دمغه او تی موسی شو موسی علیہ السلام تا او عیسا او عیسا علیہ السلام ایمان دے او چ ورکړې شو نبیونه پیغمبران تمین من ربیم طرف دربدوینا لا نفرقو بین فرق نکومنګه پمیند یو پیغمبر کې من هم د دوی نه ونه له مسلمونه او مونږ د پیغمبرانو ته هم مونږ د الله لپاره کې غوډون کېو فینامنو پسکه چې دوی ایمان راوړي به مسلمانه په شان د ایمان د هغه آمدوم چې تاسو ایمان راوړئ به یې پاغه باندې نو فقاعده ته دو نو یقینا لاربو عمومي فینامنو پسکه چې دوی ایمان راوړي به ما هغه ځمانی چې تاسو ایمان راوړئ به یې پاغه باندې نو فقاعده ته دو نو یقینا لاربو اوکا چره تاسو ها وقتا این دوی غنطی ایمان امران اوڑ دوی غنطی اصول امون مندل فا انما هم فی شقاق فس دوی په خلاف کی دی دا بلد رکی دا منکرین دی بیا دا مسامنان ری دی فس یک فیکا هم اللہ و زرد چکافی بشی دوی تا اللہ ستاسو یری گا ایمان و هو سمیم او دا اللہ ورد ان کے اپوی